A János írása szerint való Szent Evangélium 13. fejezet. A húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket, és vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy elárulja őt, Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköté magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amelyel körül van kötve. Méne azért Simon Péterhez, és az mondané ki, Uram, te mosodél meg az én lábaimat, Felele Jézus és mondané ki, Amit én cselekszem, te azt most nem érted, De azután majd megérted. Mondané ki Péter, Az én lábaimat nem mosod meg soha. Feleli néki Jézus, Ha meg nem moslak téged, Semmi között sincs én hozzám. Mondané ki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, Hanem kezeimet és fejemet is. Mondané ki Jézus, Aki megfürdött, Nincs más a szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja előtt, azért mondá, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondanék, Értitek én, hogy mit cselekedtem veletek. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, ki azt küldte. Ha tudjátok, ezeket boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem mindnyájátok szólok. Tudom én, kiket választottam el, hanem hogy beteljesedék az írás. Aki veleette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom néktek, mielőtt meg lenne, hogy mikor meg lesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Bizony, bizony mondom néktek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mikor ezeket mondja vala Jézus, igen nyugtalankodék lelkében, és bizonyságot tőn és monda, bizony, bizony mondom néktek, hogy egyti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintének bizonytalankodva, hogy kiről van szó. Egy pedig az ő tanítványai közül, a Jézus kebelén nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Mint azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolvá mondané ki, uram ki az? Felele Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adtam, és bemártván a falatot adá Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának, és a falat után akkor beméne abba a sátán. Monda azért néki Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. egyed. Ezt pedig senki sem érti a leültek közül, miért mondta néki. Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény júdásnál vala, hogy azt mondá néki Jézus. Vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek. Az pedig, mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne, vala pedig éjszaka. Mikor azért kiment vala, mondta Jézus, Most dicsőítették meg az embernek, fia, az Isten is megdicsőítették ő benne. Ha megdicsőítették ő benne az Isten, az Isten is megdicsőíti őt ő magában, és ezennel megdicsőíti őt. Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy ahova én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Mondanék is, Simon Péter, Uram, hová megy? Felelené ki Jézus! Ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz. Utóbb azonban utánam jössz. Mondanéki Péter, Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted. Felelenéki Jézus, az életedet adod érettem? Bizony, bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, míg nem háromszor megtagadsz engem.